Du lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Velkommen til Hitlers Æløer med Jan Kortua. Velkommen til programmet Hitlers Æløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kortua.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 Det var især i hovedstaden København, at mange af begivenhederne under den 2. verdenskrig udspillede sig. Og der findes stadig mange spor fra begyndelsen af 40'ernes København. Der er uden sammenligning, sammenligning af den mest dramatiske periode i det 20. århundrede. Fire historikere udgav på politikkens forlag i foråret 2015 en turguide. Turen går til besættelsestidens København, hvor man med den i hånden kan opleve, nogle locations fra krigens tid. De fire historikere er Sofie Lene Bach, Claus Bunker Christensen, Joachim Lund og Jakob Sørensen. Og vi er nu så heldige, at vi har to af dem med her i studiet. Det er dig, Sofie Lene Bach, adjunkt i historie ved Københavns Universitet og Ph.D. Og dig, Claus Bunker Christensen, Ph.D. og lektor i historie ved Roskilde Universitet. Og mit første spørgsmål, det er, øh, hvorfor har I skrevet den her bog? Den mangler simpelthen. Den ja, det er jo det, det enkelte svar på spørgsmålet. Men øh, det handler jo om at øh, prøve at oplyse turister, københavner og alle, der det, interesserer sig for øh, hovedstadens historie, om de netop de mange spor, der endnu er af den her på en gang meget fjerne historie, men også meget nære historie. Fordi det, som de fysiske spor i vores at vores fællesby, de kan fortælle os, det er jo virkeligheden, det der med, at det kan skabe en anden relation og nærhed til historien. Vi, vi forstår og føler og fortolker simpelthen noget andet, når vi står på nogle af de fysiske steder, hvor der rent faktisk udspillede sig nogle historiske dramaer. Og, og det vil jo ligesom, jeg kan sige, den pædagogiske pointe med den her, det er, at vi har faktisk mulighed for at forstå fortiden på en anden måde, ved at gå rundt og opleve den og stå midt i den. Der er gået 70 år, og 70 år er jo også lang tid. Der sker noget i en, i en by som København, der bliver bygget om stort set hele tiden, og ikke mindst her i det her år, hvor vi sender 2015. Øh, er det ikke, har det været svært for jer at finde, eller hvad, har, har historien på en eller anden måde udslettet mange spor, eller, eller hvad? Ja, altså, no, altså nogle steder, nogle steder er det jo, øh, kan vi kun henvise til et sted, hvor der var noget engang, men omvendt. Så kan man godt gå ud i Kødebyen og se øh, tyske soldater, der har stået og tegnet graffiti på murerne, og øh, man kan se skudhuller rundt omkring i København. Og, øh, så så kultursponerne, de er, de er til stede øh, alle vegne. Og øh, det er også meget den, den, den, altså den lyst, der har drevet det her værk, som, som egentlig har været en meget lystbetonet værk at lave for os alle sammen. Fordi det er noget, vi har snakket om i ja, nærmest over ti år, at det kunne være skægt med sådan en, en, en, en bog her. Og, og, og, det, og vi, altid har, vi har altid været klar over, at det har været en at det er jo sådan lidt af en nørdebog. Og, øh, og jeg har hele tiden sådan forestillet mig, enten så vil det være sådan en... en når den endelig kom, så ville folk synes, det vil være sådan en usmagelig nørdebog. Ellers ville den blive en stor succes. Og den blev jo så heldigvis det sidste, kan man sige. Øhm, men så, så der er helt klart et, man siger, et, et, et, et interesse også for det her med at opleve kultursporerne, Også de nye kulturspor, øh, som, som vi kan se i byen. Ikke? Og, og, og det, man også kan se ved det, det er den effekt, vi kan måle. Som altså, for eksempel øh, Sofie øh, underviser i besættelsestidens øh, historie på Københavns Universitet. Og jeg skal gøre det så på Roskilde Universitet. Og vi tager jo vores studerende med ud øh, i, rundt i København og, og, og, og viser øh, stederne frem. Og, og det de siger, de her unge mennesker, det er det her, jamen altså, når de er, nu, nu ser de bare København på en anden måde. <laughs> og nu lige om lidt, så skal vi tage lytterne med på en byvandring ja. i besættelsestidens København. Men, der er jo, men faktisk så behøves vi slet ikke at gå øh, så langt faktisk for at opleve noget besættelsestidens København, fordi den bygning, hvor fra 24-7 sender, Hus. Ja. Måske er der nogle lyttere, der måske også er fjerns fjernseere, og kan huske, at der var en tv-serie, der hed Langt fra Las Vegas, med blandt andet Kasper Kristensen og Claus Bundam og flere andre. Og den facade, som findes i Langt fra Las Vegas, det er Ørsteds hus. Hvad er det særlige, der knytter Ørsteds hus? Hvorfra vi sender lige nu til besættelsestidens København, Sofie? Der lå et meget magtfuldt og indflydelsesrigt ingeniørfirma og entreprenørfirma i bygningen her, som hedder Christiania Nielsen. Og de stod jo, kan man sige, i det samme dilemma, som, som, altså, som alle virksomhedsejere og fabrikanter øh, i Danmark gjorde, efter den 1. april 1940, at øh, den udenrigshandling, som vi i høj grad havde haft dirigeret, dels til andre lande, men jo altså primært til Storbritannien, den var jo pludselig med et slag borte, og derfor skulle vi jo omdirigere vores økonomi til den, til den store tyske nazistiske økonomi. Og det var, kan man sige, helt nødvendigt for overhovedet at få samfundet, til at fortsætte med at fungere efter den 1 april, at man holdt gang i økonomien. Så der sker jo en omlægning, kan man sige, af, af hele vores udenrigshandel, sådan så, at når vi kommer ind i 43-44, så er det jo over 70 procent af Danmarks eksport, der går til Tyskland. Men der brød sig jo også mulighedsåbninger i besættelsen. For det ene ting var, at omlægge udenrigshandlen som er helt nødvendigt for at få samfundet til at fungere. Noget andet var jo, at der var mulige byggeprojekter i det ekspanderende nazistiske rige, som jo altså på, på det her tidspunkt i 40 Øh, jo i, i, i løbet af ganske kort tid efter 9. april, også omfatter øh, store dele af Frankrig og Benelux-landene, og, øh, og som jo altså også indbefatter meget store dele af, af de østeuropæiske lande. Så der er et meget stort marked, og, og, og et, et stort marked for virketrængen hos en, en, en, en, en ingeniørfirma eller entreprenørfirma. Og, og der bød sig altså muligheder for at producere direkte, kan man sige, for den nazistiske besættelsesmagt, ikke i Danmark, men altså også i udlandet. Og Christiane Nielsen er et af de firmaer, som Selvom de til begyndelsen, i begyndelsen var skeptiske, greb den chance med kyshold til altså at udvide forretningen ved at gennemføre egentlige byggearbejder for den tyske besættelsesmagt. Så hvis man er meget kritisk, så vil man sige, at det her det er faktisk en bygning, der er huset ind værnemærerivirksomhed. Ja, problemet var jo, at det var så svært, da så krigen var slut i 45 rent faktisk at finde ud af, hvem værnemærerne var. Fordi Christiana Nielsen hævdede jo selv, at de havde bare handlet på regeringsopfordring, fordi det var jo også den officielle politik, i hvert fald i besættelsens første tre år, at man så vidt muligt skulle efterkomme besættelsesmagtens ønsker og, og indgå i et så korrekt, men, men også så gnidningsfrit samarbejde med besættelsesmagtens som muligt. Og, og det var i hvert fald det bagefter, så hævdede virksomhederne, at det var bare det, de havde gjort. Men, men, men bagset var selvfølgelig, at de havde tjent øh, også anseelige profitter på det samarbejde med besættelsesmarkedet. det, man også kan sige, det er jo på mange måder, det sted, vi står her, det, det, det, det, det, det kan man sige, det er også godt som et udtryk for mange af de uh, væsentlige problemstillinger, som, som besættelsestiden skabte for den danske befolkning. Fordi det er rigtigt, at uh, Christiania Nielsen og Wright Thompson og Kier, som jo også lige holdt til det her... Det er her. sådan værnemageriklønge, med vi står i, faktisk. <laughs> ja, altså, der skete mange ting lige her i området. Og det, uh, uh, uh, der var de store virksomheder, der tjente, uh, og der var også værnemager længere nede. Men der var jo også danske arbejdere. Der, der, der blev ansat her, altså som, som bygget på deres byggepladser. Altså den landvold, der ligger over ved den jyske vestkyst, den blev opført af danske arbejdere. Det er, hvis man ser på det samlet set i Danmarks historiens største arbejdsplads. Ikke? Der var heller ikke andre steder for, for, for danske arbejdere for arbejde. Altså bygningsfagene går jo i stå. Og, øh, så så det er sådan kan man sige. Jamen hvad var muligheden så? hvad, hvad, hvad, hvad, hvad var alternativet? Altså være ekstrem stigmatiseret fordi man røg på social hjælp eller eller tage et velbetalt arbejde for tyskerne over på på kysten? Ikke? Sjælhuset i i København, Kampmannskaden, Lars Bunker Kristensen, øh... Selhuset det, det, det er jo et som som rigtig mange forbinder med med med besættelsesiden hvorfor? Uh... Ja, og med god grund, fordi det var blandt her, at det tyske politi havde deres hovedkvarter, øh, hvor Gestapo havde en række øh, vigtige øh, kontorer. Og det var et sted, som folk under besættelsen, når man omtalte Sjælhuset, så var det et sted, der, der gyste i de fleste øh, almindelige danskere. Øh, for det var ikke et sted, man nødvendigvis var særlig rar øh, og, og havne. Og på den øverste etage, der var der celler, hvor der sad danske modstandsfolk. Og det var her i, i, på Sjælhuset også, at man foretog de her grove forhør, altså tortur og mishandlinger af folk, man havde mistænkt for at være øh, øh, deltagere i modstandskampen. Men også her, at øh, det måske mest berømte øh, luftangreb øh, udførte i Royal Air Force historie fandt sted, nemlig angrebet på øh, Sjælhuset øh, den 21. marts 1944. Det er som på en eller anden måde sjældhuset jo også er, er centrum for, at er i virkeligheden en af de største humanitære katastrofer i moderne Danmarks historie. Fordi at, at bortset fra de succesfulde angreb på sjældhuset, så er den jo uløseligt forbundet med en anden historie, nemlig tragedien om frembomberne af den franske skole på Frexberg. Og lige her, hvor vi står nu og kigger over imod Sassbygningen, der skal vi så ligesom forestille os, at at, at, at de slå maskudsfly, de kommer ind lavt flyvende her, og en af dem rammer altså en elmast undervejs og får ulykker, og den styrter der noget ganske tæt ved det, der hedder. At, sidst eller vi i dagligtale den franske skole på Frederiksberg, som ligger lige bag ved frederiksberg lige. og den styrer noget ned i garageanlæg lige ved siden af, og nogle af de flymaskiner der så kommer i i toget bagved, de tager fejl af den røg, der kommer fra det nedstødte fly og tror så det er det bumbermål. Så foruden at der så der en flyver ned, så bliver der så kastet bomber mod skolen ude på Frederiksberg, og det følger til sådan en fuldstændig karsufail for forfærdelse senere, og det er jo virkelig at det kan sige. I København er det, det eneste eksempel på et, et så massivt bombeangreb med, med alle de tragedier til følge. Og her har vi jo så at gøre med altså, børn og så nonner, som jo altså er skolens lærere. Så, så det er på en eller anden måde, den ultimative humanitære katastrofe, der, der så altså også finder sted den selv samme dag. Og, og, og det er jo, kan sige, meget svært at takle succeshistorien samtidig med tragedien. Ikke? Og når vi nu står her også, så, øh, nu, nu kan vi jo ikke, lytterne har jo ikke lugtesansen øh, med sig, men, men det må vi så prøve at beskrive for dem. Jeg ved ikke, om har lyst til at beskrive, hvad der lugter af, men, øh, men det, der hænger et øh, mindesmærke her for øh, nogle af de modstandsfolk, som ikke var øh, så heldige, at de nåede ud af den brændende sjælhus bygning efter bombernevange. De var jo, fungerede jo som bombeskjold allerøverst op i bygningen, og, og, øh, og, og bombemaskinerne skyder sig ind i siden af bygningen. Øh, ikke fordi, at man egentlig tror, at man kan komme modstandsfolkene ud, men det giver det dog en, en en chance, men det er fordi, at det er den mest effektive måde at få bygningen til at styre sammen på. Men det lykkes altså langt de fleste fanger, øh, som sidder oppe på loftet og kommer ned. Her har vi så altså en mindeplade for nogle af dem, som ikke lykkedes øh, at komme ud af den, af den brænde og bombehavede bygning. Øh, men øh, selv det her mindesmærker, dets udformning, øh, tiltrækker altså en helt særlig aktivitet, måske særlig fredag, lørdag aften, vil jeg tro. Og, øh, og det gør simpelthen, at der er konstant lugter meget stærkt af urin i det her hjørne. Og, og, og det er jo meget et godt eksempel for os på hvorfor vi også Lavet den her bog, fordi det handler om, at folk faktisk bliver bevidst om, hvad det er for et sted. Nu står vi ved øh, Vesterport, øh, ved Trommesalen, lige overfor Imperialbiografen. Og øh, der er der en, en, en, en bygning, som er irdgrøn øh, på og faktisk også på så osv. Den bygning spillede også en rolle under besættelsestiden. Hvad husede den? Claus går Christensen? Ja, det husede en række øh, tyske øh, myndighedskontorer. Øh, tyskerne overtog efterhånden hele øh, komplekset. Og øh, der var blandt andet den øh, tyske byggeorganisation organisation TOT, eller OT, der rykkede ind her. Men det var også her at de danskere, der søgte civil arbejde i Tyskland, og det var mange, omkring 100.000 danskere øh, tog arbejde i Tyskland under krigen, de skulle herind på de såkaldte Tysklands kontor og underskrive en øh, arbejdskontrakt. I løbet af krigen i 1944, der rykker der et, et meget berygtet korps ind også på, i, her i Vesterport. Og det er oppe på den øverste etage. Der rykker det såkaldte sommerkorps ind. Og sommerkorpset var et egentlig et vagtkorps, og fungerede som et vagtkorps med kan man sige, danske håndlanger, der gik et, rundt som bevæbnede vagter på tyske flyvepladser og lignende. Øh, de får et meget, meget dårligt øh, ryg og rygte, øh, ikke mindst i København. Og øh, hvis man står her i dag, så skal, man, så, prøve, så skal man prøve at bemærke, at de nederste etager de har sådan en mørk, irgrøn farve, mens de øverste etager de har en lys øh, farve. Og det skyldes, at der er sat øh, nyt materialer på øh, øverst. Og det, årsagen dertil det var, at øh, den 5. maj 1945, der passerer den danske brigade forbi herinde, og så bliver de beskudt op fra trommesalen. Og øh, de åbner straksild, øh, og der udvikler sig øh, en meget voldsom ildkamp, øh, med øh, hvor blandt andet sårede, øh, med sårede danske civile og afskillige dræbte inde i selve øh, bygningen. Øh, og øh, da kampen blev overstået, ja, der var den simpelthen, øh, fasaden simpelthen øh, sønderskudt, så man havde nødt til at sætte nyt materiale på. Og det er det, man kan se indirekte se sporene af den dag i dag. Det vi vil jo kunne se, hvis ikke det er fordi bibilledet naturligvis hele tiden forandrer sig, det er, at vi vil virkelig få en fornemmelse af magtens akse her. Fordi at det er lige præcis omkring den her linje, altså langs med ved Vesterport, som den hedder, at alle de store tyske magtinstitutioner ligger. Lidt længere øh, heroppe af øh, ligger, øh, ind mod, ind mod ligger jo så, øh, SS og værvekontoret, til hvilken SS ligger længere inde, og på bagsiden er det ud mod rådspladsen endelig Dagmorhus, som vi jo kommer længere op til, og så altså på den anden akse Sjælhus, hvor vi drejede om hjørnet. Og midt imellem det, altså midt imellem alle magtens institutioner, som ligger ganske koncentreret her i Indre København, ligger så den nuværende paladsbygning, som alle jo kender i dens mange øh, farver. Sådan så den ikke ud i 1940, der var den hvid og noget mere nobelt udseende, men det var også en danserestaurant og et populært dansested for almindelige Københavnere. Men efter den 9. april 1940, så skifter stedet et navn til Deutsches Eck og bliver simpelthen et sted, hvor, hvor tyske verdenmarksoldater og, og Sikkerhedspartiet, og civile tyskere, altså kommer i stort omfang. Og her også mødes med, med unge danske piger, som jo meget hurtigt får tilnavnet navnet tyske piger eller feltadresser. Ving, nachtig og ving, en lit og Nu er vi i vores byvandring i besættelstidens København nået til Jernbanegade, og vi står foran Dagmar Hus som jo også har en helt speciel klang, når man tænker på besættelsestiden. Hvorfor? Det er den det tyske hovedkvarter fra 1942, og, og det vil sige, her sidder hele den kæmpemæssige civile øh, besættelsesadministration i Danmark, og det vil sige øh, den risbefuldmægtige Dr. Werner Best, som jeg kom til Danmark i november 1942, han har altså også sit kontor heroppe. Øh, bygningens nuværende administratorer nægter at afsløre, hvad det var for et kontor, han havde, og det er sådan et eksempel på en bygning, som ikke, som, som har det meget dobbelt, kan vi troligt sige, med, med, med sin fortid. Men øh, bygningen ligner jo stort set sig selv, det vil sige, øh, den var skulle befæstet under, under besættelsen, for det var klart, at det var jo et, et oplagt mål for, for modstandsbevægelsens aktioner. Så, så den var befæstet, og det var fuldstændig umuligt at komme så tæt på den. Nu står vi nærmest alene og så altså op ad bygningen. Men, men det er altså Som det i dag er en uh, biograf. Og uh, det gjorde det også dengang. Der var så også biograf under besættelsen. Bygningen er jo bygget til at have en biograf, men uh, under besættelsen så hed den Værmags og var altså her, hvor værnemagtens soldater kunne gå ind og se de nyeste spændende tyske antisemitiske film. Så det er ikke engang en vidtighed. Det hed Wehrmachtskino. Vi står jo i Jernbanegade, og over den anden side af Jernbanegade, der er en anden bygning, som er interessant kun von Ja, hvis vi, hvis vi kigger ned ad, ad lidt ned ad gaden, så kan vi se sådan en meget modernistisk kontorbygning. Øh, og det var her, øh, Waffen-SS øh, havde deres hovedkvarter i, øh, i Danmark. Og selve den her bygning, den er forbundet med en anden bygning, der er kaldt Karsilhuset, som ligger lige på den anden side, over for Tivolis hovedindgang. Og øh, det var her, Germanische Leitstelle, altså også en SS-organisation, havde deres hovedkvarter. Øh, der var, øh, det her var det primære værvested for danske Østfronts Der var omkring 6.000 danskere, der var afsted til Østfronten og kæmper i, i, i varslen SS. Øh, det bedst gældte nok Frikorps Danmark, men der var også andre enheder. Men det var også en bygning, der fik øh, en rolle, øh, da Holocaust kom til Danmark i øh, øh, oktober øh, 1943, hvor øh, man jo fra tysk side retter aktionen mod de, de, de danske jøder. Og øh, nogle af dem, der deltog i den aktion mod de danske jøder, det var danske østpåndsfrivillige, der tilfældigvis var på overlov. Og de fik at vide dagen før aktionen, at øh, de øh, samme aften skulle komme ind og stille inde i Jernbanegade 7, altså bygningen der, og være klar til at køre med de forskellige hold af tyske politisoldater ud til øh, de danske jøders adresser. Og den bygning uh, huser i dag en en bar der hedder Shamrock Inn, som er sådan en uh, izpop. Og på den anden side der ligger McDonald's uh, altså på vestre kudde. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. Du lytter til Hitlers asløjer på Radio 24-7. Et program om bøger om Anden Verdenskrig med Jar Coover. I give you a toast. I dag i programmet er vi på byvandring med historikerne Claus Pongård Christensen og Sofie Lene Bach. De er medforfattere til bogen, turen går til besættelsestidens København. Nu står vi også ved et af symbolerne øh, i Danmarks historie med den lille så som er sådan et monument øh, fra, fra de slesvigske krige. Øh, det her monument, som er lige ved Rospladsen, det spillede faktisk også en rolle under, under besættelsestiden. Hvilken? Ja, altså man kan jo sige, det er de begivenheder, der udspiller altså sig lige omkring den lille hornblase, som kan man sige, altså hvis der virkelig var et tidspunkt, hvor der faktisk var en reel risiko for et nazistisk kup under den tyske besættelse, så er det begivenhederne her i november 1940 hvor øh, for, øh, lederen og føreren for det danske naziparti, DNACP, Frisklausen Clausen, jo længe har forhandlet med den tyske besættelsesmagt om en enlig magtovertagelse. Altså at man skulle indsætte en nazistisk regering i stedet for, den den regering, bredt repræsenteret ved de etablerede partier. Og øh, det har han forhandlet om i længe. Og, øh, og planen er så, at han indkalder først til et stormøde nede i Fogum, øh, hvor man jo altså kan gå ud af her af hos Andersens Boulevard, og, og så skulle det meningen være at man holde et stormøde, hvor man sådan ligesom får kampejsten, øh, manet op. Og så skal nazisterne så marchere herhen til den lille rundblæser, hvor de så vil nedlægge en krans, øh, for at mindes de faldende fra den 9. april 1940. For ligesom også at spænde en forbindelse til historien og de slesvigske krige. Øh. Det er et Og, og, og meningen er så, at man vil skabe så meget uro og ballade i gaderne, at, at, at man kan skabe det der momentum for et kup, hvor man simpelthen vil så tage ind på Christiansborg bagefter og så udnævne en nazistisk regering. Det går ikke efter planen, kan vi roligt sige, fordi at den tyske specialiske var ganske vist til at begynde med måske indstillet på det her projekt, men i mellemtiden så har de altså skiftet præferencer. Og det vil sige, Fritz Clausen er fuldstændig isoleret, han står alene med de her planer. Og det han så også havde forrettet sig med, det var Københavnernes reaktion. Fordi Københavnernes blev simpelthen så ad og spændte over det, at, at man forsøgte at tage monopol på det her minde om, om fortiden og de slesvigske krige. Og, og blev i almindelighed sådan ret rasende over de her marcherende nazister. Vi har bunkevis af billeddokumentation, som viser, at de tager opstilling her, og så er de stort set lukket inde af vrede københavnere. Og, og, og det jo ender der er også derved, at, at til sidst så jagtes nazisterne simpelthen gade, gennem Københavns gade, og rigtig mange af dem får faktisk virkelig mange tæsk af København, som bliver virkelig vrede over det her. Og fra politisk hold, men der også klart ud, at kongen går klart ud og siger, at han er ikke indstillet på at udpege en regering øh, uden om Folketinget. Og, øh, og, og på det her tidspunkt har selvmagten altså også klart markeret, at den side, man har valgt, det er de etablerede partier, det er samarbejdsregeringen. Og det er ud ud for logikken, at hvorfor gennemføre noget med tvang? Hvorfor tvinge en nazistisk magtovertagelse igennem, når man jo får det, man gerne vil have fra samarbejdsregeringen? Ja, nu står vi foran øh, øh, øh, Fluku, eller nok I bedre kendt i dag som Grundby øh, her i Studiestrædet. Og øh, det var her, øh, Luftwaffe havde et, øh, et, en meget, meget vigtig bygning. Øh, Fluko er en forkortelse for øh, øh, Flugvagt -kommando. Og øh, det her, det var så her, hvor Flugvagt, øh, eller øh, Flugku, Kopenhagen øh, lå. Og øh, det var sådan et centralt meldestød for luftvarfe, hvor der gik indberetninger ind om allierede luftaktivitet i dansk luftrum. Og så må man forestille sig inde i selve den her imposante bygning, der stod folk nede ved sådan stor glasbord, mest kvinder, og så stod de sådan og førte sådan små modeller af flyvemaskiner ind over et glasbord, så man kan se hvordan formationerne kom ind over Danmark. Og øh, det var altså også et eksempel på, hvordan man især i krigsbegyndelsen havde del, del militære, kan man sige, hovedkvarterer i Danmark. Sidenhen så flykker tyngdepunktet i det tyske luftforsvar, flyder over til Jylland, og så får Flukku Copenhagen en noget mindre øh, betydning. Men, men i en periode under krigen, der er det her sted et vigtigt sted for luftvaffe. Og det er altså i studiestrede, og i dag så huser bygningen, øh, boligselskabet KAB, det, ligger, det er faktisk også nabo til Jurahuset, som er et hus for juridiske studerende ved Københavns Universitet. Vi ved indgangen til strøet op ved Rådspladsen og kigger ned mod Vartov, som er en øh, kirke øh, nede ved siden af Københavns Rådhus. Hvilken rolle spillede under underkring? Æh, I øh, den 19. september 1944 der udfører det øh, øh, tyskerne en aktion mod det danske politi og simpelthen arresterer det danske politi og det betyder, at vi går ind i en øh, politiløs periode. Det danske samfund står simpelthen uden politi. Og det det, det resulterer i umiddelbart, det er faktisk en eksplosion i øh, kriminaliteten. Øh, det resulterer også i en meget voldsom selvtægtsbølge rettet mod sortbørshandlere og 20 og lignende. Og det er reelt ved at komme ud af kontrol. Og det, der så sker, det er, at borgmesterne rundt omkring i Danmark, de beslutter sig for at etablere kommunale vagtværn. Og det er simpelthen almindelige mænd, der går rundt med en knæbel og patruljerer i gaderne. Og øh, i København var der godt brug for vagtværnet, og de havde deres øh, hovedkvarter dernede. Der var en lige stationer rundt omkring, placeret i København, øh, men deres hovedkvarter det lå dernede. Og det blev en ekstrem. Øh, voldsom og også meget voldelig øh, øh, kriminalitetsbekæmpelse, der kostede af skil i liv. Og blandt andet nede i Vartov kan man se en mindetavle om dem, der blev dræbt i tjenesten. Så går vi ind af her, og... Øh der ligger der sådan en, en tomt, en, en gang i min grønne ungdom, så var der en, en danserestaurant og værtshus, der hed Exxalon, og så hed det Absalon, ja. og nu er der faktisk ingenting. Men der lå under krigen et af de mere berøgtede etablissementer. Hvad, hvad, ja. hvad, var, hvad var det for der der et? Der lå der et, et, et sted, et forlystelsessted, der hed Mokka, og Mokka det blev, det blev, var meget berøgtet, fordi det var et sted, som yndest sted for tyskere håndlangere og stikere. Og øh, det der så sker, og det var almindeligt kendt, det, der så sker i oktober 1943, det er, at modstandsgruppen Bopa retter en aktion mod, mod Mokka. Og det, der var særligt mod den aktion, der blev rettet mod Mokka, det var, at det simpelthen var en, en bombesprængning, der var designet til at, at, at dræbe og lemlæse det flest muligt tyske soldater og tilfældige civile, der var derinde. Det var faktisk en ret atypisk aktion for, for den danske modstandsbevægelse, der forsøgte i videst mulig omfang at, at ramme almindelige tyske soldater, men også almindelige danske. Bombesprængningen dræber et herunder en del tyske soldater og lægger store dele af, af Mogha i ruiner. Lidt længere ned ad gaden, øh, der lå øh, Tosca, som faktisk var et lignende sted, og som øh, i samme periode, også i, i, her i øh, efteråret øh, 43, blev udsat for en aktion, der også blev udført af Europa. Og det vi taler om her, det er jo, det er jo sådan set terror, terroraktion. Jamen det havde karakter af terror, øh, rent terror. Altså de havde lavet en bombe, de havde fyldt med søm og møttrækker og andre øh, jernstykker, der, der var simpelthen designet til at, at skabe så meget mulig ravage øh, som muligt. Altså som man kender det også fra moderne tider. Øh, hvor, hvor folk retter terrorangreb mod skyldige. Men det er jo ikke sådan ligefrem øh, en heroisk gerning, kan man sige. Det er, ikke, det er jo ikke stikkerlige vurderinger, det er ikke sabotagehandlinger, det er jo det det det noget helt andet. Nej, det var også karakteristisk ved, at, øh, at der var heller ikke ret meget andet af den slags aktioner, og det rejste også en del intern kritik i modstandsbevægelsen, så man så faktisk ikke rigtig andre øh, af den type aktioner. Sofie Lene Bak, du er medforfatter til den her bog, Betællelsetidens København, og nu er vi nået frem til øhm, det tidligere dags Varehus, som jo i dag huser Hotel St. Petri. Hvilken rolle spiller den her bygning? Det er jo sådan en bygning, som alle kender, men, men, men ikke i virkeligheden måske kender netop den bagvedliggende, og har et fantastisk gode historie, der ligger bag den her bygning, som jo øh, toner sig det meste af krystalgaden, den første del af Kristalgade og bygningen her fra 1912. Det kan man jo heller ikke se på den. Men øh, den husede jo altså også under besættelsen, det store Dals Varehus. Og øh, direktøren for det daværende foretagende PM Dag, altså resideret i bygningen her, han havde en jødisk kvalitsekretær. Og det gjorde de antisemitiske blade herhjemme så en hel del ud af, øh, og mest højt i, i det antisemitiske blade, kamptegnet, som modellerede sig fuldstændig over, over den tyske pandange, som hedder der styrmer, og som særligt fokuserede altså på sex og mor og kriminalitet, og, og det kunne man så både i en dansk og en tysk sammenhæng godt sælge, sælge blade på. Og de spekulerede så i, at der herskede, at der var en intim relation mellem direktøren og hans privatsekretær, og der dermed var tale om raceskændsel, som man kaldte det. Men i øvrigt også, at det var mere alvorligt, at øh, han lå sig sådan påvirke af sin jødiske privatsekretær, at, øh, at han lå forholdene i varehuset dirigerer efter hendes ønsker, underforstået, at man ikke betjente tyskerne ordentligt som kunder. Og det var faktisk en alvorlig anklage på det her tidspunkt. Men øh, PM Dahl, han var en resolut og handlekraftig mand, så øh, minder den tyske besættelse i 1942, der anlægger han en civil retssatser mod kamptegnets redaktion for en injurier. Og øh, retssagen kører øh, først i 1942 ved Østerlandsret, og siden går den faktisk helt til højseret. Og det er jo fuldstændig ubegribeligt, at vi er midt i det besatte Europa kan føre en civil retssag, som ganske vist på papiret handler om minorier, men som dybest set handler om antisemitisk propaganda. Og staten støtter jo, kan man sige, op om, om det her private initiativ, og, og det er jo der også en af datidens advokater, som er forsvarer for BMDA. For, for og de ender selvfølgelig med at gå af med sejren og får altså i dem kamptegnet helt op til højesteret bøder og fængselsstraf for injurier. Og befolkningen og pressen jubler jo i foråret 1943, da den endelige dom falder, fordi det lige så meget er en dom over, over alle den, den antisemitiske nøjnagtige propaganda. Vi er gået længere hen, at Kristallgade står foran synagogen i København. Hvilken spillede synagogen under krigen? Ja, altså den bliver jo mål for en række øh, terroraktioner, altså øh, både herværk og psykane. Og i 1941 bliver synagogen faktisk også udsat for brandstiftelse, Heldigvis så lykkes det at, at slukke branden så hurtigt, at der ikke sker omfattende skader. Men, men det er klart, at vi ser her en periode, hvor, hvor det jødiske samfund er under angreb, og hvor vi ser den her type af, af herværks- og, og, og egentlig terroraktioner mod, mod synagogen. Konkret øh, kan man sige udspiller der sig jo nogle, nogle forfærdelige scener øh, her omkring synagogen i oktober 1943, da besættelsmagten så endelig vælger at gennemføre aktionen mod de danske jøder. Bag ved synagogen øh, lå der før i tiden et øh, jødisk plejehjem, Majes Minde, og, øh, og nogle af de scener, som virkelig etsede sig ind i folks det var, at, at de tyske politisoldater altså, ankommer her til Kristalgade, og så bærer de, altså, de ældre mennesker fra plejehjemmet ud her i, i de ventende prægevogne, som holder herude på, øh, på Kristalgade, for at køre dem til det, først til, til deportationsskibet Svartaland, som ligger nede i Københavns Havn, og så siden altså øh, deporteret videre til Konstruktionsvejen til registre. Så øhm, Og selve synagogen her bliver under aktionen af den natten mellem den 1. og den 2. oktober, bliver faktisk brugt som opsamlingssted. Så jøder, der bliver blevet rundt omkring i København, de bliver så kørt hertil, og så må de så sidde øh, fuldstændig skræmt fra vidersands og Sands vente inden synagogen, inden de så bliver kørt ned til Københavns Havn og deporteret videre. det Hin, und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben. Beide Derselben Stern, und dein Schicksal ist auch meins, Du bist mir fern, und doch nicht fern, denn unsere Seelen Nu står vi i, uden for Rosengårdens bodega, ikke så langt fra kulturet i København, og øh, det vi skal tale om nu, det er en, en likvidering, der fandt sted af, af hestetyven Rudolf Christiansen under krigen. Hvad var det, der foregik, Claus på christensen Ja, så altså det, man kan sige, det står foran her. Det står foran et værtshus, der stort set ikke har ændret sig øh, siden øh, besættelsen. Det er stadigvæk det samme. Det er interiøret også i hvid udstrækning. Og øh, her kan man... Det er et de, af de få steder, hvor man faktisk kan se et fysisk spor af likvideringer. Den danske modstandsbevægelse i København var det specielt Holger Danske, øh, men også i nogle grad Bopa, øh, likvideret i hvid udstrækning øh, tyske håndlangere og folk, som der blev anset for at være en trussel, øh, sikkerhedsmæssigt trussel for modstandskampen. Og en af dem, øh, der det gik ud over, det var hestetyven, der var en berømt stikker. Og øh, han gik ind øh, på øh, den her, på Rosengårdens bodega, som han plejede at gøre. Og øh, det var modstandsfolkene klar over. Øh, han havde sine rutiner, og her gik han så ind, og så fik han sig øh, en øl. Og han sad op i baren, øh, den bar, der også er der nu, øh, og fik sådan øl. Da der så træder to mænd ind øh, øh, på værtshuset og tømmer deres øh, pistoler øh, ind i øh, hestetyven. Og på den måde, at han falder om for en barn, øh, og er død på stedet. Og en af de måder, som vi øh, kan se fysisk spor på, det er, at en af de øh, projektiler der er passeret igennem hestetyven, den fortsætter ind bag barnen øh, og borer sig ind i væggen. Og der sidder den faktisk den dag i dag, og går man ind og bestiller sig en øl og beder om at se øh, skudhullet, så tager bartenderen en lille lommelygte frem og lyser på stedet, hvor øh, man kan se øh, resterne fra hestetyvens likvidering. Wenn ich ohne Hoffnung leben müsste, wenn ich glauben müsste, dass mich niemand liebt, dass es nie für mich ein Glück mehr gibt, ach das wäre schwer. Wenn ich nicht in meinem Herzen wüsste, dass du einmal zu mir sagst, ich liebe dich, wäre das Leben ohne Sinn für mich. Så ich weiß mehr. Ich weiß, es tausend nu står vi på Kultorvet i København. Ähm, her lå også en bygning, som er interessant fra besættelsetiden. Ja, den fortæller altså i hvert fald en historie, kan man sige, om, øh, om forræderne, eller de, mere, den mere marginaliserede side af besættelsesidens historie. Fordi herinde i Kulteov 13, der lå det såkaldte sysselkultur for Storkøbenhavn. For det største danske naziparti, DNSAP, Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, fra blev stiftet i 1930, og øh, dengang der var man ikke så fantasifulde, så man startede med at kopiere det tyske nazipartis øh, partiprogram, og sådan for dansk er det lidt histopist, men i princippet var det fuldstændig samme punkter faktisk selvfølgelig fra starten af, af en i den danske befolkning, at det var sådan åbenlys en, en tysk kopi. Så for eksempel hvis man er sysselleder, så er man i virkeligheden gavlejder, eller hvad? Ja, man forsøgte jo som for danske trods alt den her øh, tyske nazistiske ideologi, som, som danskerne en blok opfattede som, som unational og forræderisk, ved at, øh, at, at hente, for eksempel udtrykket syssel, det hentede man fra middelalderen. Fra middelalderen i dansk historie, hvor det var en administrativ enhed, så altså måde man inddelt i Danmark på. Og så kaldte man altså sysler, i stedet, hvor man man kunne have kaldt det krone eller armt, men det var altså Storkehavns okay. uh, Syssel, som havde hovedkvarter her. Det rummede jo også et kæmpemæssigt nazistisk bibliotek på ikke mindre end 800 ben. Så hvis man som dansk nazist ligesom skulle belære om den rette vandanskuelse, så blev det andet herinde i biblioteket, at man gjorde det. Rhythm is our business. Rhythm and show is well. If you're feeling blue, rhythm will you need it? Get the rhythm, and I sure succeed. Rhythm is our business. Rhythm sure is swell. Our leady plays the piano and the band. Professor, okay. bring it. Nu står vi foran øh, Hotel Danetia i København ved Kongsmytov og Danetia pryder jo også forsiden på på jeres tour turengang til besøg til tidens. København Klausborg på en god Christensen øhm hvad foregik der på Danglaterre under krigen? Ja, når, når er på forsiden af vores bog, så øh, er årsagen den, at øh, det var øh, den 9. april øh, 1940, der ankommer general Kaupitsch øh, her til hotellet, og øh, tyskerne beslaglægger simpelthen Danglaterre øh, fra Davon, kan man så må sige. Og det forbliver øh, under hele krigen et meget vigtigt øh, tysk øh, hovedkvarter, og frem til 42, der fungerer det som øh, tysk øh, militær øh, hovedkvarter. Så det er, det er en meget vigtig bygning. Øh, for tyskerne øh, efterhånden de flytter så øh, hovedkvarteret, det militære hovedkvarteret til et andet sted i byen, øh, hvor vi skal ned senere, men, det er, øh, men de bruger det øh, under hele krigen. Blandt andet kommer der en række tyske prominente myndighedspersoner øh, overnatter her, når de er i København. Og det er jo ikke bare Rolling Stones og, og, og, og andre, der har boet her på Darnatera. Der har faktisk også både prominente personer fra besættelsestiden. Hvem er det? Ja, i november 1943, der ankommer det, som vi vil med rimelighed kan kalde den praktiske organisator af en løsning der julefagde, altså den endelige løsning på jødepodem, det vil sige den fysiske udryddelse af de jødiske folk i Europa, Edolf Reichsmann. Han ankommer til hotellet her og sig og øh, fører her forhandlinger med den rigsfuldmægtig Werner Best. Og det handler selvfølgelig om de danske jøder fordi, at, hvad der bedst foreslår, at man skal indskrænke dem, som, altså reglerne for, hvem der skal arresteres og deporteres i Danmark. Men hvad der er nok så vigtigt, så uh, diskuterer de forholdene for de danske jøder i konstellationsreglen og, og de enedes her i København om, at man ikke længere vil arrestere uh, jødiske personer over 65 men nok så vigtigt, at de jøder, som allerede er deporteret til Theresienstadt, at de skal blive i lejren. Det vil sige, de skal ikke, som jo er gældende for øh, langt hovedparten af de andre fanger i lejren, være der i transit mod udrydselselejrene mod øst. Så det er altså en personlig aftale mellem Werner West og Eichmann, som, som altså går på, at de danske jøder ikke skal deporteres videre. Og her har vi jo forklaringen på, at, at det gudske lov kun ender med, at det, at det er 10 procent af de danske jøder, der omkommer i lejren, fordi de altså forbliver i lejren og ikke deporteres til udrydselselejren. Og nu, hvor vi er her på Kongens Nytorv, så, så kan vi da godt lige kaste et blik over på Det Kongeteaters smukke bygning, og, og så fortælle en lille sidehistorie, også fra Dansk Besættelsetid. Fordi i foråret 1943, der annoncerer Det Kongeteater, at de ville sætte den på det tidspunkt allerede verdensbeholdte jazzopera Proki Bass op på Det Kongeteater. Og det var i sig selv, kan man sige, ret sensationelt, fordi det var første gang, man spillede jazz på nationalscenen, så, så det kunne godt få et par borgerlige... Øh, kronikør hister histerpist til at flyve op af stolen. Men hvad der var nok så påbegørende, det var, at øh, opereren var skrevet af en person, øh, nemlig øh, George Gershwin. George Gershwin, ja, du kan godt du husker. Øh, en amerikansk jøde af jødisk-russisk amerikansk jødisk, af. jødisk afstamning, Så vi havde altså en jødisk kommunist, som øh, og selve handlingen foregår i Ørede i Charleston i, øh, i det sydlige USA og handler om, øh, om sorte amerikaneres hårde liv med stoffer og, øh, og, og racisme og almindelig forfølgelse og, øh, og dårlige sociale vilkår. Så øh, vi har sådan set en, en cocktail her af en jødisk kommunist, en øh, opera, der handler om, øh, om sorte personers hårde levevilkår, og så altså, er det ovenkøbet også jazz, som nazisterne jo en blok havde betragtet som, eller foragtet jo som en art, det vil sige som degenereret. Øh, kunst. Og øh, det var lidt af et vågestykke, som, øh, som det kongelige teater øh, her udførte, og det er jo virkelig kan man sige, et udtryk for sådan en civil courage og, og kulturel modstand mod den tyske besættelsesmagt. Vi står nu i landgreven i København øh, på hjørnet, Landgræven Borgerkade, og der er en, en bygning, som i dag andet huser moderniseringsstyrelsen under finansministeriet og andre offentlige øh, institutioner. Hvad foregik der det under krigen? Ja, det var øh, under krigen her i øh, 1944, der var, øh, var landgræven her faktisk et af de største, øh, hvis ikke det største øh, kontorkompleks i hele København der stadigvæk var på det danske civilsamfunds hænder. Der var også en række offentlige myndigheder, der havde kontorer den dengang. Men der sker jo så det, at Gestapos hovedkvarter, Sjælhuset, som vi har talt om, bliver fuldstændig ødelagt under de allierede luftangreb. Og øh, faktisk øh, mindre end døgn efter, der, øh, der rykker Gestapo så ind her, øh, og øh, de smider simpelthen øh, de øh, forskellige øh, myndigheder, personer øh, og kontorer, der har til tilhuset ud. Øh, de får ganske få timer til at forlade bygningen, de må pakke deres arkiver, men... Øh, alt kontor, grej, øh, øh, skrivemaskiner, øh, og så osv., de skal forblises, og det bliver overtaget af Gestapo. Så Gestapo, de har øh, deres øh, sidste hovedkvarter i Danmark her, fra mars 1944 til øh, befrielsen i 1945. Og bevæger man sig så lige rundt om hjørnet øh, og ser ned og lander ned mod Stor Kongenskade, så den smukke klassistiske hvide bygning, der ligger for ende. Øh, huset fra 1939, øh, redaktionen på det nazistiske dagblad Fædrelandet. Og øh, der knytter sig i, i, i sig selv en, øh, en, en morsom historie til, til, til det, fordi det var sådan en viddighed under besættelsen, at man øh, spurgte, øh, hvem er en dansk nazist? Ja, det er en, der sælger Fædrelandet. Men det var altså den store nazistiske avis og de nazistiske journalister. Og det er jo altså sådan dobbeltsyg, det så kan man da lige tænke over. Det tror jeg jo måske grønne lytterne kunne forstå, at forstå, at kunne forstå. Men, men de havde ret vanskelige arbejdsvilkår de nazistiske journalister på fæderlandet, fordi de kunne, de kunne sjældent sige, at de, at de var journalist for fæderlandet, fordi så var der ikke nogen, der ville udtale sig til dem, så de måtte ofte sådan gå under kopper, når de arbejdede. Men øh, man kunne egentlig menig tro, at det var sådan lidt oplagt mål for, for, for modstandsbevægelsens aktioner, øh, det, det her redaktionslokale, midt på store det var faktisk, altså det var sådan en intern regel i bevægelsen, at man, man gennemførte ikke aktioner mod Fæderlandets auktion, øh, redaktion, og det var der en god grund til, fordi at øh, den 5. maj 1945, der overtog det illegale informationsmænd, redaktionslokalerne, så havde man jo fuldstændig intakt redaktionslokale trykkeri, hvor man rykte direkte ind, og så overgå fra at være det illegale bladet information til at være det i, også i dag øh, eksisterende legale information. Jeg kan jo se, at de på et tidspunkt har et oplæg på 100.000. Var, var der virkelig 100.000 danskere, der på ...på under krig. Man kan jo sige det på den måde, at fædrelandet forholdt sig meget frit til, til censuren under, under besættelsen, som jo blev administreret af de danske myndigheder fra Udenrigsministeriet. Og fædrelandet kunne, kunne jo skrive noget, som, som den etablerede presse ikke kunne. Og ofte slap de jo altså også godt afsted med det. Så man kunne sige, at altså, mennesker, der, også, der ikke var nazister eller i øvrigt havde nazistiske sympatier, de kunne jo godt hente noget information i en nazistisk afblad. Og de udkom jo den øh, sidste gang? Den 4. maj 1945. Nu står vi i Dronningens Tværgade i den indbyggende havn, og øh, blandt andet Hotel Fønix ligger øh, her. Øh, hvad foregik der på Hotel Fønix under krigen? Ja, Hotel Phoenix er endnu en af de her gamle hoteller, der bliver, fine hoteller, der blev beslaglagt af, af tyskerne. Og det var øh, dengang som i dag et hotel i øh, 1940. Øh, men øh, tyskerne, de øh, leger sig ind og beslaglager faktisk hotellet. Og det bliver hovedkvarteret for den øh, tyske krigsmarine. Og øh, er det øh, hovedkvarteret for det tyske krigsmarine i øh, en række år under besættelsen. Indtil man så øh, senere henfylder det til Jylland. I og med, at man kan sige, at de, de, de sømilitære øh, interesser, der kom, der kom tyngdepunktet til at ligge derovre i Jylland, frem for i hovedstaden. Men det er altså en meget vigtig bygning for, for den tyske krigsmarine, den tyske flåde øh, i en overrække her i København. Og den forbliver på tyske hænder helt frem til maj 1945 hvor så i mærket bemærkede overtagelse af Danmarks Kommunistiske Parti, som jo så igen er blevet legal parti den 5. maj 1945. Og det er så de kommunisternes hovedkvarter frem til, jeg tror det er 1991, øh, mange år efter. Og så bliver det så Hotel Phoenix igen. Ja. Men her i Dronningens Færkæde, der er også en anden institution, som vi Jo, men nu er her, så skal man lige kigge over i nummer 7, der ligger også en smuk klassiskistisk bygning. Det var hovedkvarter fra, fra det såkaldte centralkontor for særlige anlæggende. Og øh, som Lytter man måske kan gætte, så, så er der en sammenhæng med det såkaldte ministerium for særlige Anlægninger, så det, det særlige ministerium, som blev oprettet af befrielsesregeringen den 5. maj 1945, og som jo skulle tage sig af alle de, alle de behov, der var for at få samfundet normaliseret. Og i høj grad jo altså også at få sluset modstandskampens folk ind i normalsamfundet igen. Det vil sige få magbeæbnet, man i øvrigt også få tilbudt boliger og job og en fremtid for, for de unge mænd og kvinder i modstandskampen. Og øh, de skulle så altså også tage sig af hjemvendte flygtninge fra Sverige og hjemvendte konstitutionsejere Så kan man sige, hele den sociale indsats for at få civilsamfundet genoprettet, den bliver i praksis udført herinde i Centralkontoret for Særlige Anlægninger. Og bygningen huser i dag også Svensons, Vinhandel og Investeringsbanken Maj. Vi er nu ved at afslutte vores byvandring i bycellens tidens øh, København, og vi øh, slutter med skole. Ja, nu står vi jo foran en i ret imposant folkeskole, som tyskerne beslaglagde. Tyskerne beslaglagde næsten alle skoler i København, primært til flygtninge, men også til militære formål. Og det her var et af dem, der blev beslaglagt til militære formål, for det var fra 1943 til 1945, nemlig de militære tyske hovedkvarterer. Bygningen, vi står foran her, den lille bygning ved hovedindgangen, den er faktisk opført af den tyske værnemagt, og det var simpelthen en, en bakbygning, som i dag huser blandt andet talepædagoger. Vi har sådan på vores tur set forskellige fysiske spor fra, fra, fra krigens tid. Og her, kan man, her er det også et sted hvor man også kan se uh, uh, en anden type uh, spor, nemlig i form af betonbunkers, som vi jo ellers mest forbinder med uh, byggeriet over vestkysten. Men de ligger faktisk her under skolen. Og uh, går man om på den anden side af Nyboers og kigger ned og i bestrækningen ned ved, ved baneterrænet, så kan man se, at der er bygget betonbunkers ind i siden. Og de blev opført også af værnemagten. Og de, havde, de var dels kommunikationsbunkers, men også egentlig beskyttelsesbunkers, der skulle beskytte den tyske stab, hvis du skulle komme til luftangreb eller andre krigshandlinger. Tak skal I have, Sofie Lene Bach og Claus Bunker Christensen. I er til turen går til besættelsestidens København, der er udkommet på Politikens forlag. Hitlers Aseløre er slut for i dag. I teknikken sad Esper Vest. Jeg selv hedder Jarl er. Husk, at du kan høre, genhøre det her program og høre andre programmer i serien Hitlers Aseløre på de Vi slutter med en rigtig klassiker fra besættelsestiden, nemlig Lili Marlene af den øh, tyske øh, Sangerne Lale Andersen. stand <tryk> Laterne Sehn bei der Laterne wollen wir stehen wie ein Lilimalin, wie ein Lilimer, wie ein Lilimer. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb und hatten, das sah man gleich daraus und alle Leute sollen. Wenn wir bei der Laterne stehen, wie ein Millimalig, wie ein Willi Malig. Wie ein schon rief der Pops. De bliesen zapfenstreich, zappen Es kan drei Tage koste, Kamerad, ich kommer ja gleich. Da sagten wir, Auf Wiedersehen. die gerne würde sich mit dir gehen. Mit dir wie. die Eine Schritte kennt sie deinen schönen Gang. alle Abend brennt sie, doch nicht vergab sie lang und sollte mir ein Leid geschehen, der wird bei der Laterne stehen mit dir Lilima. Im stillen Raume aus der Erde grund, gibt mich wie im Traume sein verliefter Mund. Wenn sich die späten Lebel dreht, werde ich bei